och och Det här är ett nytt program och jag trevar mig fram lite grann även om jag har gjort så väldigt många radioprogram. Under åren som har gått. Men det här är en ny programidé för mig. Ordslöjd och sångprover. Man brukar tala om hemslöjd och träslöjd. Man brukar tala om tygprover. Men eftersom jag under många, många år, 77 år gammal nu, så har jag... I många, många år hållit på med ord, att skriva, allt möjligt. Sång och musik, sångskrivande och jag har sjungit och spelat, gjort inspelningar och så vidare. Och Jag heter Ingvar Holmberg, född 1947. Och bor i Norrköping där jag föddes. Och sen i barndomen och ungdomen så var jag inte mycket i Norrköping. Några år i tonåren under gymnasietid. Och vid 20 års ålder, ännu inte 21. Så flyttade jag ut i världen och började. Arbeta som ung predikantlärling och syssla med orden och ordet och med sång och musik och musikledning och så har det fortsatt i hela livet. Och på gamla dagar flyttade jag och min Norrköpings flicka Birgitta som är min fru sedan många år tillbaka till vår hemstad Norrköping och nu bor vi här i Östergötland i detta vackra fina landskap igen så från alla de här åren med skrivande och sång och musik så kommer den här programserien att ge axplock jag gav år 2019 ut en bok med prosa och dikter och den heter just Ordslöjd. Och där gjorde jag en slags titeldikt som jag vill läsa för dig som heter just Ordslöjd. Och så här lyder den. Småskolans syslöjd. Det blev slarviga stygn när man bara ville ut och spela fotboll. Folkskolans träslöjd där min skål aldrig tycktes bli slät nog av sandpappret så att jag kunde få gå till löparbanan. I många år nu har jag sysslat med ordslöjd. Fortfarande är jag nog för otålig och vill vidare till nästa projekt, dikt eller sång. Lite mer vuxen nu förstår jag mina slöjdlärares frustration med mig. Letar på nätet efter ordslöjdlärare men hittar ingen får nöja mig med att säga till mig själv på skarpen. Alltså skrivet 2018-2019 gång. Ord och språk har alltid varit lätt för mig och intressant för mig. Redan som nio månaders bebis reste jag med mina föräldrar och min storebror ut till Kina till Yunnan i Västra Kina nära Burma. Och ett par år så fanns jag där de där tidigaste åren när man börjar prata lite småbarnsspråk. Och jag minns ingenting från det här, men ganska många gånger träffade jag som ung predikant på en av pingströrelsens stora sommarkonferenser veckan i Ny Så träffade jag en gammal pensionerad Kina-missionär som kände mina föräldrar från deras tid i Kina. Han hade det trevliga namnet Sakri Sakrisson och var från Bollnäs. Och han berättade för mig vid något tillfälle där när jag var en ung predikant. Ja, jag kommer ihåg dig från Kina sa han. Du var, du var liten och du hade ett halmstrå i munnen och så sa du på kinesiska Jag röker. Så Fast jag inte kan ett enda ord kinesiska, mandarin eller någon annan av språken där, kantonesiska eller vad det kan vara, så vet jag nu genom den gamla missionären att jag kunde lite småbarns kinesiska i min allra tidigaste barndom. Sen flyttade ju vår familj över till Indien på grund av Mao Zedongs revolution 1949. Och då kom vi att bo i Bangalore i Sydindien och där fick jag indiska lekamrater och lärde mig lite Tamil, ett av de sydindiska språken. Och så kom jag till Svenska skolan i Sydindien, internatskola och... Lärde mig engelska och pratade engelska, även om vår undervisning var på svenska. och Jag skrev dikter i pojkåren och tonåren och jag började spela piano redan som barn i skolan där i Indien. Så sången och musiken har följt mig ända från barndomen. En av mina barndomsvänner som jag träffade i vuxen ålder, berättade att han minns när vi satt i kyrkan på gudstjänst, svenska gudstjänster som vår skolpräst någon gång ibland hade att jag sjöng andra stämmor till psalmerna i kyrkan när jag var en ung pojke. Här vill jag spela för dig en av mina sånger som jag skrev ganska tidigt i ungdomen. Jag är inte säker på exakt när, men den heter Älskad värdefull. Skulle jag väl skämmas? Nej, det är faktiskt så att Herr Jesus älskar mig. Då är jag inte värdelös. Herr Jesus älskar mig, då är jag inte värdelös. Han räknar med mig, han litar på mig, jag är värdefull. skulle jag vara rädd? Varför skulle jag väl skämmas? Nej, det är faktiskt så att här Jesus älskar mig, då är jag inte värdelös. Herr Jesus älskar mig, då är jag inte värdelös. på mig. Jag är värdefull. Värdelös. Han räknar med dig Han inte på dig Du är värdefull Herre Jesus älskar dig Då är du inte värdelös Herre Jesus älskar dig Då är du inte värdelös Han räknar med dig du är Som ung pojke där i Indien så var jag både en buspojke och en sportpojke och en bokslukare. Så jag kombinerade odygden med att vara Förvånansvärt duktig i många olika idrotter. Och läsa böcker, fort och snabbt då. Älskade att läsa. Och eh, jag minns att eh, när, jag, när jag och ett par av mina kamrater vi hade högläsning för varandra ur Jerome. Jerome's bok Tre män i en båt. Och vi skrattade oss så vi kik, fördärvade och kiknade av skratt när vi läste de roliga formuleringarna för varandra. Och så fick vi göra uppehåll för skratten och sen fick vi fortsätta lite grann igen. Jag har en dikt som heter När jag var barn, den skrev jag ju som vuxen för många år sedan. Men den berättar lite grann om den där barndomen i Sydindien. Jag läser den för dig. När jag var barn i det sydindiska bergen på 50-talet gick dagarna fort men tiden långsamt. Byggels, greven av Monte Cristo,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 fick jag naturligtvis tron på Gud och tron på Jesus Kristus med från min tidigaste barndom. Och jag har, vad jag minns, aldrig tvivlat på Guds existens. Det kan väl hända att jag i min busiga ungdom eh, inte var helt säker på om jag skulle vara en jesukristig lärjung och efterföljare, men det blev jag så småningom. Det döptes genom nedsänkning i gamla Pingskyrkan på eh, Hantverkargatan 4 hette adressen då. Och numera är det en gatstump som heter Skomakaregatan mitt i centrum nära eh, biografen Filmstaden i mitt i stan. Och... Eh, Huset finns kvar, själva skalet, men är nu mera eh, bostäder. Jag blev döpt där 14 år gammal och eh, fick lära mig Bibeln och hade mina kompisar i kyrkan. Och så vid 20 års ålder kände jag liksom en inre kallelse. Ingen. Det var inget jag kan peka på av övernaturligt röster eller älskskrift eller någonting. Men bara en inre övertygelse att Gud ville att jag skulle bli förkunnare. Och jag sa ja. Fick så småningom lite rekommendationer från pastorerna i församlingen och fick kontakt med en äldre pastor i Gävlepingsförsamling och fick börja som lärling och så började resan som har hållit på ända in nu i pensionsåldern att vara förkunnare sångare, sångare, evangelist och sångledare och barnkör ledare hela mitt vuxna liv. Här får du höra en av mina personliga sånger som säger Jesus, gör med mig vad du vill. För efter alla de här åren så tycker jag själv att det är en oerhörd förmån att vara kallad till förkunnare. Jesus, gör med mig vad du vill. Jag har kallat på mig, alla har sittat men jag har valt att gå med dig, Jesus, jag älskar dig. Oh, <imitation> oh, Jag skrivit massor med sånger. En del eh, kommer jag inte ens ihåg eller kan utan till, men över 300 sånger är det. Och eh, för ett tag sen, i år faktiskt, hittade jag en sång som jag skrev 1968 för hand. Jag inte har på hade få fina noter, jag hittade den inom perm Och jag har inget minne vart jag använt den. År 1968 var jag ju en sångledare och förkunnare Och skrev sånger i bland annat lite strängmusikstil. Och den här sången spelade jag in för någon vecka sedan i slutet av augusti. 2024, alltså 56 år efter att den kom till. Och den heter: Allt jag fann i Jesus. Här får du höra den. Jesus gav mig livet när jag gick här utanpå ur mitt hjärtas mörker till sitt ljus hand drog mig åt Jesus är min glädje Jesus är min son tänka då kan bli din i denna stund, säg dit ja till honom, och du står på säker grund, Jesus är min glädje, Jesus är Jag beder, och sen lyssnar vi på en bibelvisa ifrån Saltaren. Du är ett sångare med mig här, liksom tidigare i programmet, är Inger Gustafsson. Tack Herre för förmånen att få ha det här programmet och ge lite av min ordslöjd och mina sångprover. Jag mina lyssnare.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 Mina dagar ligger i din hand. Jag förtröstar på dig, Herre. Jag säger du i min Gud. Jag förtröstar på dig, dagar. Mina dagar ligger i din hand. I din hand ligger mina dagar. Mina dagar ligger i din hand. Jag förtröstar på ligger dig, Herre jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag säger, du är min Gud Jag förtröstar på dig, Herre Dina dagar ligger i din hand Jag förtröstar på dig, Herre Jag säger, du är min Gud Jag förtröstar på dig, Herre mina dagar ligger i din hand